Nəsr Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 3 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər! Allahın köməyi və zəfər Məkkənin fəti gəldiyi zaman, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə, İslam'a daxil olduqlarını gördüyün zaman, Məkkədə Rəbbini həmd sənayilə təqdis ed. Onu bütün naqiz sifətlərdən uzaq tutub pak bil. Sübhanəkə, Allahumma və bihəmdikə kəlməsinidir və ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən o tövbələri qəbul edəndir.